Як же я можу його прийняти, коли його не впускають з караван-сарая? Не можу я поїхати до нього сама? За нього просить Юнусбег. лайско можна привезти до топкапи під охороною. Великому Драгоманові Юнусбегові вона не могла відмовити. Вірила, що завдяки йому повалено Ібрагіма. Ніколи не говорила з цим чоловіком, не знала, як ставиться він до неї, може й ненавидить, як ненавидів Ібрагіма і всіх чужинців, але була вдячна йому за те, що став мимовільним її спільником, поміг у її змаганні за волю. «Гаразд, привезіть цього чоловіка», – сказала вона великому євнуху. Прийняла Ласького там, де й всіх. Пан Єронім, високий, вистрончений. У дорогих хутрах, яскравих сукнах, задерши пишну біля обороду, обдарував султаншу вишуканим усміхом, тоді припав перед нею на одне коліно, розкинув руки. Ваша величність, недостойний слуга ваш, припадає до ваших ніг. Підведіться з коліни, сядьте. Я безмежно вдячний вам, ваша величність, за високу милість бачити вас і чути ваш ангельський голос. Коли ви доведете, що ангели володіли також і мудрістю, тоді я згодна й на таке визначення, засміялася Роксолана. Ваша величність, ангел це небесна краса, а що може бути мудрішим за красу? Переконали. Тепер я милостиво схиляю вухо уваги до ваших прохань, але передовсім хотіла б знати, від кого ви прибули цього разу. Ваша величність, хіба ви забули, що я прибував до Стамбула мало не щоразу, як ви дарували його величності султану прекрасних діток? Я щасливий, що мав щастя підносити свої скромні дарунки на честь народження принцеси Міхрімах, Шахзаде, Абдалаха і Джихангіра. І щоразу від інших королів? Ваша величність, я тільки простий чоловік. Що я можу? Я пробував вірно служити своєму королю Зигмунту. Це благородний король, він мудро править державою, відзначається великою віротерпимістю, покривительствує мистецтвам і наукам. Але він страшенно нерішучий і боязкий, ваша величність. Він боїться султана, московського князя, татарського хана. коли боїться король, тоді віддані не бояться короля, а це погано. Страх зв'язує набагато міцніше, ніж любов. Ви тільки погляньте, до чого доводить брак страху перед володарем. За рік до походу його величності султана Сулеймана проти Петра Рареша король Зигмунд скликав шляхту, щоб і собі вдарити на молдавського господаря, засвідчуючи вірність своєму великому союзнику Падешаху. Але згромаджена під Львовом і глинянами шляхта стала колотитися і саймикувати, а челя тим часом виловлювала курей по селах, через що виправу цю так і названо «курячою війною». Що то за король, який не вміє впоратися зі своїми підлеглими? І чи міє своїми здібностями, які визнала вся Європа, віддати своє життя такому нерішучому володареві? Риба шукає, де глибше, птах, де вище, а чоловік, де ліпше. Ми обоє з вами зрадники своїх народів, втішила його Ксолана. Але ви на волі, ваша величність, я ж ув'язнений. Ще й не знати, хто на волі, а хто ув'язнений. Я б не відмовився помінятися з вами, ваша величність. Для цього вам треба спершу стати жінкою. Даруйте, я забув про це. Ви хотіли мене про щось спросити, нагадала йому Роксолана. Так, ваша величність, у мене важливі вісті для його величності султана, а великий візир замкнув мене в караван-сараї і не випускає. Я повинен негайно добратися до Едірне і стати перед його величністю. Вся надія на вас. Але що я можу? Ваша величність, ви можете все. Хіба Європа не знає про це? Султан панує над імперією, ви над султаном. Перебільшення. Але менше про це. Коли вже просити, то я маю знати, про що йдеться. Йдеться про Угорщину, ваша величність. То ви знову що запияєте? Власне, я звідти, але коли бути точним, то цього разу я, мов би, сам від себе, хоча цілком імовірно, що до деякої міри і від короля Фердінанда, але тільки в інтересах його величності султана Хотів попередити Надзвичайно важлива вість Ще ніколи ні до кого мені не доводилося прибувати з вістю такої надзвичайної ваги Що ж то за вість? коли мені клопотатися за вас перед його величністю падешахом, то я повинна знати, чи як ви вважаєте, ваша величність